Для якого ж це інтересу? У вас одна брова варта вола, виглубав Степочка розумне слово. Ви і ваш батько все цінуєте на воли. Пожили б ви в наших лісах, навчилися б цінувати і брови, і коси, і очі, і вовче. У нас живеш, як у пні, а дівчат лише в грибну пору бачиш. А гриби у вас є? Хоч греблювати, коли знаєш місця. Я залюбки вам покажу їх то будете і смажити, і солити, і маринувати. Ви умієте маринувати? Умію. Ходімо ж до хати, ми вас свіженьким стільниковим медом почастуємо. Це не мед, це мед здоров'я. На ньому ще гарнішими станете. Спасибі. Мені, Степане Семеновичу, зараз же треба їхати. Звідь мене по-простому, з Вам ще не надокучило наше село? Ні. Хто надокучить... Вони мають в ньому для душі інтелігентності. От у нас в конторі було її. Мирослава стримала посмішку, а Степочка замовк, щоб знову видобити якісь культурний слівце, бо така дівчина варта була і найкращих слів, і волів. У село на легкокрилій бритці приїхав ступач. Красивий, похмурий, він як ідол сидів позаду Машталіра і щось судив недовірливими твердими очима і насупленим чолом. Усе сьогодні не подобалося ступачеві. І спекотний з ранок, і курна дорога, і труска бричка, і задуманий тугий, мов смичок, Машталір. Він не гнав із вітром коней, бо ж вони вироблені, доглянуті по судах, «Погляньте лише на потріскані копита!» На копита ступач не дивився, а з-під копит до нескучу наковтався пилюги. А який ще пил йому пустить в очі Бондаренко? І хто він зрештою? Упертий фантазер чи замаскований ворог? На ворога наче не схожий, та два папірці прийшли... Чого б їм даремно приходити? А ти й опасайся, щоб не прогавити під самим носом ворожу агентуру. Ох, це село. Кого тільки не плодить воно? Ціпами треба вимолочувати, а на решетах і густих ситах пересівати його. Тоді на самому дні дивись і вигулькне якийсь Бондаренко. Тільки чому за нього руку тягне мусульбас? Знову вузлик. Так, життя понав'язувало різних вузликів, а розв'язувати доводиться йому. І ступач хмуриться, і брижить з і ганяє думки, наших хортів на полюванні. Ну хай і не ворог, Бондаренко, але яка радість від нього? Ти йому кажеш, починаєш невувати, а він тебе й підкусить. Я молочко не буду жати. У мене корови дають молочко. І летить графік дідькові в зуби. Могли б вирватись у передові по району, не вирвались. І в зведенні примостилися ближче до хвоста. Таба не голова. А прокурор журиться цим Правда, він теж не гірше за Бондаренка розуміє, що не треба жати зелене Але вказівка є вказівкою І кому хочеться пекти раки на різних нарадах? Або як вийшло з коровами? Тишком вибракував непородистих Нишком сплавив Накупив сементалок І ще чогось Одразу ж зменшив поголів'я на четвертину Ще й не визнає сваволі Мовляв, людям потрібні не роги і хвости, а молоко. І знову Гайдамака залихоманив зведення усього району. І що потом? Схопив до нами і не печалиться. А може такий ворог скочив у якесь економічне чи політичне угрупування? Та й жде свого часу. Ох, це село... І ступач за звичкою, немов підсудних, обмацує поглядом хати білянки, що відгороджуються од нього то вишняками, то вербами.